Йоан Кръстител Понеже животът на Йоан Кръстител е тясно преплетен с живота на Исус Христос, за това ще предам накратко сведенията, които Евангелието ни дава за Него, за да изпъкне Неговия образ и Неговата мисия във връзка с мисията на Христа. Ще предам първо как го описват четирите Евангелия и след това ще предам как окултната наука го описва. Матей в трета глава почва да говори за Йоан Крастител, като за нещо познато и казва В онези дни дойде Йоан Крастител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше Покайте се, понеже наближава небесното царство, защото той беше, за когото се говори, чрез пророк Исаия, който казва Глас на едного, който вика в пустинята Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за него. И този Лоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си. И храната му беше рошкови и див мед. Тога се излизаха при него Иерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска област и се кръщаваха от него в реката Йордан. Като изповядваха греховете си. Като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите искаха да се кръстят от него, рече им: Рожби е хидни, кой ви предупреди да бягате от идващия гняв? Затова принасяйте плодове, достойни за покаяние, и не мислете да думате, Авраам е наш баща. Защото ви казвам, че Бог. От тези камъни може да въздигне чада на Авраама, а и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огъня. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който идва след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата. Той ще ви кръсти с светия дух и с огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще се бере житото в житницата, а плявата ще изгори в неогасим огън. Тога сидва Исус от Галилея на Йордан при Йоана Тъй да се кръсти при него. А Йоан го възпираше и казваше «Аз имам нужда да се кръсте от Тебе, и ти ли идеш при мене. А Исус в отговор му рече. Остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, което е право. Тогава Сиоан го остави. След известно време Йоанн Кръстител е предаден на властта заради това, че е изобличил и род, че се е оженил за братовата си жена, и тогава чу Исус че Йоанн е предаден на властта, оттегли се от Галилея. В 11 глава Матей казва А Йоанн, като чув тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да му кажат Ти ли си онзи, който трябва да дойде, или друг да очакваме? Исус в отговор му рече Идете и съобщете на Йоана това, което чувате и виждате. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват. Мъртвите биват възкресявани и на сиромасите се проповядва благовестието. И блазен на онзи, който не се съблазнява в мене. И когато се отидоха, Исус започна да казва на народа за Йоана. Какво излязохте да видите в пустинята? Трастика ли от вятъра разлюляна? Но какво излязохте да видите? Човек в меки дрехи ли облечен? Ето тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци. Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви повече от Пророк. Това е онзи, за когато е писано «Ето, аз изпращам Вестителя си, Ангела си пред Твоето лице, който ще устрои ти пред Тебе. Истина Ви казвам, между от жена не се е въздигнал по-голям от Йоанна Крастителя. Обаче, най-малкият в небесното царство е по-голям от Него». А от дните на Йоанна Кръстителя до сега Небесното царство насила се взема и които се насилят го грабват. Защото всички пророци и законът пророкуваха до Йоана, и ако искате да го приемите, той е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. Казаното от Матея и това, което Христос казва за него, е цяла езотерична проповед. За това накрая Христос казва, който има уши да слуша, нека слуша. Тоест, на когото духовните уши са отворени, той ще разбере това, което казвам. В тези няколко слова Христос не само разкрива кой е Йоан, че той е Илия което проличава от това, което Матей говори за Него. Тук ясно е показано, че Христос и въобще християнството приема учението за прераждането като нещо дадено, като нещо, което се знае. За това само се споменава, без да се доказва и убеждава за Него. Но още по-важно е друго, което Христос казва за Йоан че е най-големият роден от жена. Това значи, че е най-възвишеният посветен, роден от човешкия род. И като привежда думите на пророк Исаия, там ясно е посочено, че Йоанн е Божият вестител или ангел, който идва да изправи пътя е Господен. Според окултната наука Илия, който е природен като Йоан, е един от най-напредналите човешки синове, който е достигнал толкова високо в своето развитие, че може да се каже, че е най-голям от всички родени от жени, но при все това е по-малък от най-малките в Небесното царство. Най-малките в Небесното царство са ангелите, следователно най-големият посветен на земята е по-малък от най-малките в Царството Небесно. Като казва Христос, че Той е Илия и като се изнася факта, че Той е посечен в затвора, с това лесно е показан и закона на кармата. Защото Той като Илия изби 400 пророци на вала и сега трябваше и на него да отрежат главата за да се изпълни закона. Марко започва своето евангелие с пророчеството на Исаия за Йоанн Кръстител. Началото на благовестието на Исуса Христа Божия син, както е писано в книгата на пророк Исаия, Ето, аз пращам пред лицето Ти Вестителя си, който ще устрои Твоя път. Глас на едного, който вика в пустинята. Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките за Него. Йоанн дойде и кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение и покаяние за опрощение на греховете. Излизаха при него цялата юдейска страна и всички ерусалемляни и кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и се хранеше с рожкови и див мед. И като проповядваше, казваше, Подир мене и да онзи, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да наведа И развържа ремака на обущата му. Аз ви кръщавам с вода, А той ще ви кръсти със светия дух. През тези дни дойде Исус от Назарет, Галия Янски, да се кръсти от Йоанна в Йордан. И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че духът като гълъб слизаше над него. И дойде глас от небесата, Ти си моят възлюбен син, в Тебе е моето благоволение. И след като Йоанн биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие. Шестата глава се говори за предаването на Йоанн на властта и за неговото убийство и се казва. Но Ирод, като чу за Исуса рече, това е Йоан, когато аз обезглавих, той е възкръснал от мъртвите, защото този Ирод беше пратил да хванат Йоанна и да го хвърлят в тъмницата заради Иродиада жената на брат му Филип, понеже беше я взел за жена. Защото Йоан казваше на Ирода, не ти е позволено да имаш братовата си жена. А Еродиада се настрои против него и искаше да го убие. Но не можеше, защото Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е човек праведен и свят и го пазеше здраво. И когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И когато настана сгоден ден, когато Ирод за рождения си ден направи вечеря за големците си и за хилядниците и на галилейските старейшини, самата дъщеря на Иродияда, излезе и поигра. Тя огоди на Ирода и на седящите с него. И царят рече на момичето. Искай от мен каквото искаш, ще ти го дам. И заклей се, каквото да поискаш от мене, ще ти дам. Даже половината от царството ми. А тя рече на майка си, какво да поискам? И тя каза, главата на Йоанна Крастителя. И тя поиска от царя главата на Йоанна Крастителя. Царят се наскърби, но все пак го изпълни заради клетвата и заради седящите с него и праща телохранителя, комуто заповяда да му донесе главата на Йоанна. И той отиде, обезглави го в тъмницата и донесе главата на блюдо и я даде на момичето и момичето я даде на майка си. И учениците му, като чуха това, дойдоха и дигнаха тялото му и го положиха в гроб. Случката е много подобна на случката на Илия с царя Ахав и царица Изабела, които поискаха да убият Илия, но вместо него убиват Найбот, който се явява един вид като външно отражение на Илия. Евангелието на Лука започва с съобщението на архангел Гавриил и за свещеника Захария, който му съобщава, че ще му се роди син. Той не повярвал защото и той и жена му били вече стари и затова, понеже не повярвал, ангелът му казал, че ще онемее до деня, в който се роди детето, което трябва да нарече Йоан. И ангелът му казва, «То ще ти бъде за радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за неговото раждане, защото ще бъде велик пред Господа. Вино и спиртно питие няма да пие» и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си и ще обърне мнозина от израелтяните към Господа, техния Бог. Той ще предиде през лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа благоразположен народ». Той, както казах, не повярвал, защото бил стар и ангелът му казал. Аз съм Гаврил, който стои пред Бога и съм пратен да ти говоря и да ти благовести това. И ето, ще млъкнеш, не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно. И след като жена му или съвета ражда и на осмия ден трябва да обрежат детето, съседите предлагат да го кръстят на името на баща му, но майката отговорила, че името му ще бъде Йоан. Запитали бащата с знакове и той написал на дъщицата Йоан е името му. И на часа му се отвориха устата и той проговори и благославяше Бога. И страх обзе. Всички съседи и всички, които чуха, пазеха това в сърцето си, казвайки «Какво ли ще е това детенце, защото Господнята ръка беше с него?» Тога с баща му Захария се изпълни със Светия Дух и пророкува за идването на Спасителя, на Христа. «Да му служим без страх, със святост и правда пред Него, през всичките дни на живота. Да, и ти, детенце, пророк на Всевишна го, ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да изправиш пътищата за Него. За да дадеш на людите да познаят спасение чрез прощение на греховете им. Поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети зора отгоре, за да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка. Така, щото да отправи нозете ни в пътя на мира. А детенцето растеше и крепнеше по дух и беше в пустинята до деня, когато се яви на Израиля. В третата глава втория стих се казва При първосвещенството на Ана, Каяфа, Божието слово дойде до Йоанна. Захария е син в пустинята и той отиваше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение и покаяние за прощаване на греховете, както е писано и книгата с думите на пророк Исаия, глас, който вика и пустинята «Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките му». Всяка долина ще се изпълни и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривите пътища ще станат прави и неравните места, гладки пътища и всяка твар ще види Божието спасение. И тъй, той казваше на мнозина, които излизаха да се кръщават от него. Рожби е хидни, кой ви предупреди да бягате от бъдещия гняв? Проче е, Принасяйте плодове, достойни за покаяние и не почвайте да си думате. Имаме Авраам за баща, защото ви казвам, че Бог и от тези камъни може да въздигне чада на Авраама. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се слага. И мнозина го питаха, казвайки... Тогава какво да правим? А той в отговор им рече Който има две ризи, нека даде на този, който няма. И който има храна, нека прави същото. Дойдоха и бирниците да се кръстят и му казват Учителю, ние какво да правим? Той им казва Не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. Питаха го военнослужащите и казваха А ние какво да правим? Каза й, не насилвайте никого, нито наклеветявайте и задоволявайте се с заплатата си. И понеже людите бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцето си за Йоанна, да не би той да е Христос, Йоанн отговори на всички като каза, Аз ви кръщавам с вода, но и да онзи, който е по-силен от мене, комуто не съм достоен да развържа ремака на обущата му, той ще ви кръсти със светия дух и огън. Той държи лопата в ръката си, за да очисти добре гумното си и ще събере житото в житницата си и плявата ще изгори на неугасим огън. И с много увещания благовестяваше за людите и род, бидейки изобличен от него заради родияда, братовата си жена и преди всички други злини, които беше сторил род, прибави на всички друго и това, че затвори Йоан в тъмница. Евангелист Йоанн описва последния начин Йоанн Кръстител. Йоанн свидетелства за него и викаше, казвайки: Ето, онзи, за когото рекох, който иде подир мене, достигна да бъде преди мене, понеже спрямо мене беше пръв, защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат в благодат. И ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го питат. Ти кой си? Той изповяда и не отрече, а каза, аз не съм Христос. И попитаха го тогава, що? И ли, е ли? И каза, не съм. Пророк ли си? И отговори, не съм. На това му рекоха, кой си, за да дадем отговор на уния, които са ни пратили. Що казваш за себе си, той рече: Аз съм глас на едного, който вика в пустинята. Прав правете пътя на Господа. И изпратените бяха от фарисеите, и попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, като не си Христос, нито илия, нито пророкът? В отговор Йоанн им рече: Аз кръщавам с вода, но посред вас стои един когато вие не познавате. Онзи, който иде подир мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремака на обущата му. Това стана в Витавара отвъд Йордан, дето Йоанн кръщаваше. На следния ден Йоанн вижда, че Исус иде към него и казва ето Божия Агнец, който носи греха на света. Той е, за когото рекох, подир мене иде човек, който достигна да бъде подир мене, защото спрямо мене беше пръв, и аз не го познавах, но дойдох и кръщавах с вода, за да бъде Той и завен на Израиля. Иоанн свидетелства, казвайки, видях духа да слиза като гълъб от небето и да почива върху него. И аз не го познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода ми рече, онзи, над когото видиш да слиза духът и да почива върху него, той е, който кръщава със светия дух. И видях и свидетелствам, че той е Божия син. На ден Йоанн пах стоеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса, когато минаваше, каза Ето Божия Агнец. И двама ученици го чуха да говори така и отидоха подир Христа. Като се обърна Исус и видят, че идват подиря му, каза им Що търсите? А те му рекоха Рави, което значи учителю. къде живееш? Каза им Дойдете и ще видите. Дойдоха прочее и видяха къде живееше и останаха при него цял ден. Беше около десетия час. Единият от двамата, които чуха от Йоанна за него и го последваха, беше Андрей, братът на Симона Петра. Той пръв намери своя брат Симона и му каза, «Намерихме Месия, което значи Христос». Такива са сведенията на Евангелията за Йоанна Крастителя. В общите си линии те се покриват, но в някои положения се различават. Така, според Матей, Христос, говорейки за Йоан, казва, че Той е Илия, който имаше да дойде. Значи този, за когато се говори, че е Божий Вестител, който предиде пред Христа, е Илия, за когото е определено, че ще дойде. И идва като Иоанн Крастител. В Йоановото евангелие, когато питат Йоан Крастител кой си, е ли си, той казва, че не е Илия. Но както се разбира от разговора, това е само за да изпъкне това, което е казано за него в писанието, че е глас на едного, който вика в пустинята. За нас е важно, че Христос казва, че Той е Илия.